Vazdojmë me librin Etika Shkuarës në Gjami, ku përfëshihet kapitulli i namazit dhe kapitulli i zekatit dhe agjerimit. Më baruam me dhuntina Allahut, më baruam kapitullin e namazit, sënë të filojmë me kapitullin e zekatit, Uh, siç dihet zakati është styll i islamit, është styla e tretë e islamit dhe shumë shpesh në librin e Allahut ku vjen urdhri për zakat, është uh, i ngjitur me urdhrin për namaz. Do të thënë shumë vende në zakati përmendet bashkë me namazin, sidomos në pra më rancis <coughs> më është çita kuptojmë Kër përmenet të të ato shtyllat e besimin, shtyllat e islamit ose kushtet të gjënjeriu logaritet musliman Ka than Allahu subhanahu wa ta'ala për mos besim të ardh, ka than Fa intabu wa akamu salata wa ateu zekata fa kallu sëbila hum Nëse ata pendohen e falin namazin dhe japin zekatin, atëherë e heroini, domethan nëse pendohen prej shirkut e pranojnë tauhidin, pra e stëlla e para e islamit, shahadeti, tauhidi dhe pranojnë pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem, gjithashtu edhe pastaj e falin namazin dhe japin zakatin, atëherë lirojeni, domethan se janë musliman. E, po ashtu ka thënë Allahu në ajetin tjetër fa in tabu wa aqamu s-salata wa atu az-zakata fa ikhwanukum fi d-din nes pendohen e e falin namazin dhe japin zakatin ata jan vllëzërit tuaj në fe do të thon nëse i bëjn këto ata rikan plotsu për kostet që të jenë që të quhen musliman zakati është një preurdhrave më të rëndësishme te fesa e Allahut, edhe zakati gjithashtu nuk është urdhër i vetëm, do të thon urdhër ose normë ligjore e shëria, vetëm seriatit të Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem, ka qenë gjithashtu edhe te pejgambertë më parshëm, si ka than Allahu i lartësuar, "Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin", do të thon ata pra ehlul kitabin edhe popujte më parsëm që i përmend, nuk ishin të urdhruar për asgjët tjetër, përvecëse që ta adhurojnë Allahun me përkustim të sinqert të adhurimit vetëm dajti, pra të uhidi, që është shahadeti, e, wa e, hunefa, larkë prej sirkut, hunefa, hanif të më thënë, i larguar prej sirkut, pra janë të urdhruar që ta adhurojnë vetëm Allahun me përkushtim të sinqertë fejzë vetëm dajë Allahut, edhe larkë prej shirkut, wa ju qimus salat, ta falin namazin, wa ju të zeka, ta japin zekatin, wa dhalik e dinu l'kajjime, edhe kjo është feja e drejt. Dëmë thënë, kjo është fejë të cilin Allahut u a ka dërgu për besimin nuk ka dushim se ka qenë i njët i të gjithë për nga mërëve, pra se cili për nga mërë kathirë për të uxidë, e kurse ndonjësa norma kanë dallu pe nga mirë të mesveti mirëpo ajo që shihet në serialet e ndryshme që kanë dallime do të thonë të pejgamberëve të mëparshëm shihet se e përbashkët është urdhri për i përbashkët të urdhri për namazin dhe për zakatin edhe duke i radhit kështu si shtyllat kryesore të fesë do të thonë madhali kedinul qayme Zekati është adhurim e, me pasuri. Do thotë ka adhurime siç shkërohet në temat e akides, do thotë adhurime që bëhen me zemër, adhurime që bëhen me gojë, adhurime që bëhen me trup dhe adhurime që bëhen me pasuri. Do thënë Zekati është adhurim i pasurisë. Kurse është për gatyrë adhurimeve gjithashtu që është e ka dobin kalimtare. Do thotë nuk është adhurim vetëm për personin që e bën adhurimin, por është adhurim që ka i bën dobi të tjerëve. E dhe Allahu e ka bërë obligim në pasuritë të të pasurve, do të thotë ka ata që kanë pasuri, e kanë obligim të japin zakatin dhe normat e zekatit janë në të mënyrë dhe më thonë që e, prej realizimit të këti i badeti të varfërit përfitojnë kurse të pasurit nuk dëmtohen dhe më thonë e, me dhonjen e zekatit përvecë se është i badet nda e laud edhe ajo është kjo është qëlimi kryesor gjithashtu zekati është diçka i dobisëm për shoqërinë, s'ka i ju, ju sel dobi fukarejve, por nuk i dëmton të pasurit. Edhe në realitet, nëse analizohet mirë, sikur ja sic ka më von sqarime disa e do thotë specializuar për çështjet e ekonomisë dhe sociologjisë këtu më rast, realitet e, prap edhe të pasurit prfitojn prej zakatit sepse pasuniku i cili sidomos ato do të thonë s'ka kanë ndonjë prodhim të madh as e tregtiti i madh ë elëson një pjesë shumë të vogël prej pasurisë së tij prap do të thonë qarkullim edhe e, prap i kthehet ajo pasuri me, me shitjet ai që do t'i bëje prap do të thotë mirëpo pasuria lëviz nëpër shoqëri e islami i ka caktu këto regullat që ka në të bojnë me obligimin e dhani zekjatit sadakavet ndryshme kefareteve kështu merad dhe ndalesat që janë për kamaten, për padrejtsin, për vjedhjen e kështu merad dhe më thënë e, kur bëhet fjal për qështje normat qëriatit që ka në të bojnë me pasurin qëlimi të gjitha atyre normave është që mos mbetet pasuria e, e vdekur të pasunikt. Do të thonë që mos thjet vet vetëm që e mbledhin pasunik, pasunik të pasurin, por që ajo të kthehet çarkuloje nëpër shoqëri, edhe prapse prapa atë që e ka pasuru Allahu nuk i humb pasuria. ë Prandaj nuk nuk dëmtohet në asnjë aspekt. Do thonë edhe në momentin e vënjes, nuk është ajo në një hise e madhe e pasurisë që do të thum dawn, është një shumë e vogël. Një e katërdheta. Kërë bëhet fjalë për për këto... Si që të të stjarojmë më vonë, për si cilin loj për e pasurive, du më thënë, jepet një hisë shumë e vogël për e pasuris shumë të madhe, e cila ka qëndru më rënda një viti. Du më thënë, qëlimi ashtë që mos mbetet pasuria ashtu pa funksion, du më thënë, edhe e vdekur. Edhe vëtë që tjetë ajo tubim për i pasunikve, kurse të tjertë, dëmë thënë, të vujnë, prandaj prapë, kësë zekati është i badet ndaj Allahu të subhanahu wa ta'ala, i cili, dëmë thënë, bëhet me pasuri, praj badet i pasuris, që e, duhet të kryinë pasunikët në mënyrë që u bënd dobi të varfërve dhe nuk i dëmtonë pasunikët ka thon autori rahimehullah në fillim të këtij kapitulli tajibuz zakatu fi bahimati al-anami wal kharij min al-ardh wal athmani wa urud al-tijara uh, beshurutin khamsa do thot zakati është obligim të jepet për bagti për uh, ajo për ato që del për i toke për uh, dëmë thënë për e, valutat, ose për e, ato që janë me vlerë, pra Ari dhe Argendi, dhe për e, malin e trektis. Dëmë thënë, këto janë lojët e pasurive për cilat jepët zekat, thëtë bishurutin khamsë me pes kushte, el-islam, el-hurrije, el-milkun nisab, el-temamu el-milk, el-shurrije eh haul do të thotë që ti jet musliman i lirë eh ta posedoj nisabin të të ketë posëdimin e plot të pasurisë, do të thon tiet poseduesi plot i pasurisë edhe të ketë kaluaj një vit. Do të thon këto katër pasuri këto katër pasuri janë llojet e pasurive për të cilat jepet zakat edhe në vazhdim të të shojim nga një tem të veçant për se cilin prej lojeve të pasurive për të asë qaru mënyrën e thanjes kur bëhet obligim edhe si je petë edhe ekstumerat. e kështu me radhë. Kurse kushtet që i ka përmen janë, dëmë thënë kushtet për të bëhet obligim zekati edhe që të pranohet gjithashtu janë në një islami, dëmë thënë që tjetë musliman a i posedu e si pasurisë sepse prej mosbesimtarit nuk pranohet. Do të thonë edhe nuk pra mosbesimtari nuk e jep pasurinë, nuk e jep zakatin, nuk pranohet as në ndjenja, do të thonë nuk pranohet në shtetin islam të jape zakat mosbesimtari, edhe gjithashtu te Allahu subhanahu wa taala nuk i pranohet mosbesimtarit, sepse të gjitha veprat e tij janë refuzuar si ka thënë Allahu subhanahu wa taala wa kadimna ila ma amilu min amelin, fe gja alna hu hebe em mën thura, dhe të i, i sallëm të gjitha ato veprat të dyre që i kanë ba, edhe i bam, dhe më thonë, hi të shka përderdhë, pra kur një farë vlere. Që dhe më thonë se as një vepr nuk pranojë të Allahu nëse nuk është të njeriju baza e pranimit veprave, që është të uhidi, dhe më thonë nëse një njeri nuk ka të uhid, pa marë parasysë se qëfar vepre banë, nuk është pranuar tek Allahu i Lartësuar Subhanuhu wa Taala. Kushti i dytë është që të jetë i lirë. Do të thënë robi nuk është e, i obliguar që ta japë, që të japë pasurinë në realitet, ai është pasuri e Zotrit Zotris vet. Edhe ai dhe pasuria e tij janë, do të thënë, zotrisë vet. Nuk është, nuk e posëdon në realitet. Kushti i tretë është posedimi një sabit, të më thënë një musliman që është i lirë, posedon pasuri, të më thënë sasi të pasuris që quhet një sab, kurse një sabin dhe të tregojnë për së cilin loj, të më thënë sansht për arin argendin, të më thënë sansht për kafshët e kështu me ravë, të më thënë një sabë është të sasi e pasuris që kërë më rinë muslimani i lirë, atëherë e ka obligim dhënjën e pasuris. Ndërsa nëse paksohet, dhe thët, nënat sasi, ose nënat nivel, atëherë nuk e ka obligim dhënjën e zekatit. Edhe, si së thamë, përse si lindhoj, pra tash nuk ka nevoj me përmenë se sansh në saudi, përse si lindhoj në veti të të përmendim. Kusti 4 që e ka përmenë është, tjet posedues i plot i asaj pasurisë. ë mos jetëm thonë në një mënyrë që nuk e posedon plotësisht pasurinë. Ajo ndodh te robrit kur bajnë marrveshje me ë me zotrin e vet për lirim. Do të thonë robi ather mbledh pasurinë që është vetëm e vetja, punon do të thonë për të mbledh pasuri për vetin edhe me atë e paguën lirimin e vet. ë prej kësaj pasurie, edhe nëse e mrin nisabin nuk e ka obligim me dhën zekat, sepse ai posëdimi i asaj pasurie nuk është posëdimi plot i tij. Realiteti ajë është e posëdon vetëm përkohësisht sa për ta liruar vetveten. Nëse nëse nuk e mrin me me plotsu, do thotë marvesjen, i thon muket atë, do thotë kjo është marrvesia për lirimin e vetvetes. Nëse nuk ndrin më plotsuat, atëherë prap ajo pasuri që e ka fituar i kthehet zotrisë së tij. Kështu që nuk i merr aty prej zakatit, do të thonë nuk i paksohet ajo pasuri që lënë ashtu që e mbledh për ta liruar vetveten. Ose rastë të tjerat ndajs me kë. Euh kusti i pestë është që të ketë kaluaj 1 vit edhe ajo, dhe më thënë, pasi ta këtë mëri njëri ju në një sabin, atëherë duhet me kalu një vjetë asaj pasurije, pa u pak su, edhe mas një viti e ka obligim në dhonë zekatin. Kjo vlenë për të gjitha lojet e pasuris, përveç për asaj që delë prej toket, më thënë, të korat edhe të vjelat, drithrat edhe pejmët, qi për të cilat jepet zekati do ta sqarojmë në vendin e vet. Ato jepen në ditën kur korret ose kur villet. Do të thonë nuk pritet për to një vit, kurse pasuritë tjera, do të thonë duhet të me kalojë një vit pas arritjes së nisabit që ti të bëhet obligim zekat. Zekati. Për këtë është argument ë ajo Hadithi të, thënë, të cilin e ka transpetua Aliju radhjallahu anhu, ku ka thonë pengamiri sallallahu në sëllem Vëlejse e fimalin zekatun Hatta jahula alejhi l'haul Dë thotë nuk As një pasuri nuk ka zekat Dë thotë nuk obligohet tjepet zekat Për deri sa nuk i kalon Një vit Kurse për jashtim thamë Bajnë të korat edhe të vjelat Sëpse për ato ka thonë Allahu wa atu haqqahu Jo me hasadihi Dë thotë jepeni hakinë saj, ditën e vjeljes, ose ditën e kërjes. Pas të kathon autori Rahimën Allah duke vazhdu të stjeroj kushtet, thotë, vë të gjibu fi mali s-sabijji vë l-mëgjnun, ruje janë Umara vëbni Abbasin vë gajrihima vëla juqrafu lëhuma mëkhalif. Dëmë thënë, obligim, është dhënë e zakatët gjithë ështu edhe prej pasuris fëmijës edhe pasurisë të të çmendurit. Kjo është transmetuar nga Omeri dhe Ibn Abasi radhiyallahu anhuma, edhe e të tjerë thot, edhe nuk dihet që dikush e ka kundërshtuar prej sahabëve. Nuk ka ndonjë transmetim që e kundërshton këtë. Kjo do të thonë se e, prej kosteve të obligimit të zakatit nuk është, më qëhen i rritur, edhe më qëni mënsur, siç është kusht për shum i padete të tjera. Do të thonë i keni mësuar të kushtet e së cilit e badet, tjetë musliman, i rritur, i menqur, e kështu me ratë, kurse për dhënin e zekatit, këto dy kushte nuk egzistojnë, dëmë thënë edhe nëse një fëmi që nuk kam rrinë në moshën e pubertetit, ma dhe asë në moshën e dalimit, dëmë thënë asë moshën e shtatëveqare, nëse posedon pasuri e cila i plotëson kushtet tjera për dhënë zekat e ka obligim, ai që kujdesat pra pasuri, do të thonë duhet të mban zakatin, edhe gjithashtu një i çmendur nëse posëdon pasuri, pra duhet të mban zakatin. ë sepse ata janë musliman, edhe në përgjithësi argumentet thonë pra argumentet e Kuranit dhe Sunetit, përgjithësi flasin për ata që kanë pasuri, do të thonë dhe nuk vënhet për jashtim, pra i hm për fëmit ose për të çmendurin nuk ka ndonjë përjashtim. ë ket ket mendim e ka përmend Ibn Kudame el-Maktisi, rahimahullahu, në librin e tij el-Mughni e ka transmetuar nga Omeri, Aliu ibn Omeri, Ajsia, ë Hasan ibn Ali, Jabir ibn Abdullah dhe sahabët e tjerë radiallahu anhum, do thonë kanë thonë që jepët zekati edhe prej pasurisë të fëmizë dhe të qmendurit. Pas taj, thot, autori, rahim e Allah, vë të gjibu fima zade alen nisabi bil hisab, illa fis saima. Dhe thot, për nisabin, ka të regu për nga meri sallallahu a në sellem, për arin, kër të ketë kaqë, jepet kaqë ka të regu sakësisht, kurse thot, e, nëse është pasurija mbi një sabin, atëherë jepet me logaritje. Dëmë thanë, prej komplet pasuris, në zirët ajo hise, përveç për kafshët, dëmë thanë, për bagti, sepse për ato, e, dëmë thanë, janë të caktume, për se cili numër, sa jepet zekatë. Kurse, në ato nëse bagtia është mbi numrin e caktuar edhe nuk e kam rënë numrin tjetër, atëherë vazdon, si do ta sqarojmë më vonë, do të thonë pak më vonë japim shembull edhe kur të vimë te zakati i bagtisë do ta sqarojmë detajet. ë nuk jepet thot gjithashtu wala fil mauqufi ala ghayri muayyan nuk jepet Zekat prej pasurisë që është lënë wakf për, do të themi, i përgjithshëm, jo për ndonjë person. Sikur për shemb thotë kel mesazhit, do të themi që s'lën një pasuri wakf për xhamin, nuk jepet prej saj zekat. Wa tajibu fi ghallati ardhin mawqufatin ala muayyan kurse e, zekati është obligim për atë që fitohet prej tokës që është lanë wakëf për një personë caktumë. Do thëtë e qartë, ajo që është lanë e, vakëf për e, dobit për gjithshme, nuk je pëtë zekatë për i saj, kursa ajo që është lanë vakëf për një personë caktumë, për i saj je pëtë zekatë. Do thëtë asë një pasuri, prej këtyre lojeve, Nuk ka obligim dhenjën e zekatit përveç nëse emrin nisabin. Edhe thamë për se cilin nisab, ka të regu për nga mirë i sërëllohu në nësëllëm sa jepët. Por në qëfëse është pasuria përmi nisabin, atëherë logaritët si komplet duke përpjestudë, më thënë, saktësisht me atë përqindje në zekatit. Nuk ka obligim dhenjën e zekatit përveç nëse emrin nisabin për që e mullë, si që është për pasurit e, valutore, si me thonë, për arin dhe argendin, edhe për valuta tjera, dhe të jepet, si që është përmend hadith, një e katërta e një të djetës. Dhe me thonë, ajo komplet pasuria, dhe nëse është përmendisab, pjestohet me djetë, pas taj pjestohet me katër, ose pjestohet me dyzet direkt, edhe fitohet e, ajo pjesë që duhet t'jepet për zekat. Në gjithashtu edhe ato që në, nëziren për tokës, du më thamë, dritrat edhe pëjmët, prej komplet asaj që vjell njerëju, du më thamë, kur vjen koha, e jep prej komplet asaj një të djetën, si që është për tokën që e ka ujit vetë, ose e çesë ka ujit, do të thon kurse gjysmën e 1/10-s për atë që e ka ujit, ose ë i bie 5%. Do të thon gjysma e 1/10-s ose 1/20-a. ë ndërsa asaj përket, siç thëm aty ne quhet arabist wax, do të thon pjesa ë baktive, numri i baktive që është mes dy obligimeve. Për shembull, për vën, për bakti të vogla vën edhe dhë, deri në 40 nuk jepet zakat. Nëse i mrin 40, atëherë jepet 1 dela edhe atë edhe kjo vazhdon deri në 120. Do të thonë, derisa ti baje 120 jep një dile zak zakat kur ti bëhet 121 atëherë jep 2 do të thonë këtu nuk llogaritet me përqindje por me numër caktuar pastaj pini 121 deri në 200 vazhdon vetëm 2 më vonë kurse kur ti bëje 201 atëherë 3 e kështu me radh do të thonë për pasuritë tjera jepet përqindje kurse për bagtit jepet ai si seam numărat exactum ăă pastai thot autorii rahimahullah waman lahu daynun ala maliin kaqardin aw sadaqin jara fi hauliz zakati min hin milkihi domnân cus cusca b ku s'ka von bord, do të thonë ku s'ka von hua. E alaykum selam. Një njeriu që ka mundësi ta ktheje, siç është do të thonë borxhi ose gjithashtu ose me fjalë tjera ku s'ka hak të dikujt që ka mundësi ta japë. Si për shembull borx nëse i ka von dikujt që mundet me a kthi ose mehrin, se ka me marr gruaja nëse burri sajt mundet me a me avëm atëherë thot jepet e, logaritet kalimi i një viti prej momentit kur kur e ka posedu haj pak më vonë do të sherojë e kurtë marë thot e, u yuzekhi pra viti kur pikur logaritet prej momentit kër e ka posedu, në qëfse ka posedu në këtë dit një shumë që është në nivelin e një sabit, ose më shumë. Pastaj, mas tre mujve, ka dhënë bërgës, edhe është taksu. Pastaj, atë nuk e merë mas një vjeti, po e merë mas dy vjetve, atë pasuri. Prej kur e logarit një vit, e logarit prej momentit kër e ka kërë e ka futë në pasurin e ti. Por thot, ju zekihi i dhe kabëdahu e ushej e minhu. Zeqatin për, për atë pjesë e jep në atë moment kërë ta marë borëgjit, ose kërë të marë një pjesë prej saj. Shembul, nëse, nëse e kam rini një sabin sot, mas 6 mujve përshemull ka dhonë borëgj, që ja ka paksu një sabin që e ka në shpit. Pastaj, kur të bëhet një vjet, duhet me dhon zekiatin për atë pjesë që e ka. Dëmë thënë, atë qëka e ka në shpi, e ka obligim me dhonë. Kursa atë që e ka të bërgjmarësi, nuk e ka obligim me dhonë. Por e logaritë vitin. Pastaj, edhe nëse mas tre vjetëve jakëthe në bërgjin, atërë duhet me dhon zekiatin për atë vjetë që kanë kalu sakëcisht. Dë thëtë me kushtë, që ai borxmarsi të jetë në gjendje që ja kthen, do të thonë di se kur do ta ktheje ose nëse ja kërkon edhe më herët, do të thonë ka mundësi me kthy. Do thonë asprej atyrve që ka mundësi, ka kapacitet për me kthy borxin dhe nuk është mastrues që dëmë thënë, e vonon borxin. Do thonë e jep kur mëse ja kërkon. Ather zakati na jep kur e merr atë pasuri, ose kur merë një pjesë prej saj. Thot, ua hua vahiru i gjmajtë sahabë, kjo është, du më thënë, ajo që kuptohet prej i gjmajtë sahabë dhe. Vëleulem jeblu, jeblu gil maqbudu nisabën, si ku thështë edhe nëse atë pjesë që e ka marrë, edhe nëse nuk është nisabë, du më thënë, nuk e ka mëri nisabën, prap e jebë për atë. Du më thënë, që përse e nëse është nisabi 3000 euro edhe 2000 euro, do të thënë në atë momentin që e ka i ka poseduar ato 3000, do të thotai duhet e, ta ta llogarisë vitin. Pastaj ja jep dikujt 2000. Edhe më vonë ja kthen ai 1000, do të thënë për ato 1000 do të më dam zakat, edhe pse ato nuk e mrin nisabin. Pra atër e ka obligim por thët vë juqë ziu i khrajuha qable qabdihi li qia mi sebebi lë vëgjub në më thënë lejohet me dhanë edhe para se me marë gjithashtu pra edhe nëse nuk e ka marë qatë hakë që e ka të dikush lejohet edhe për para me pra obligim nuk e ka por lejohet lakin të akhiru ha i lël qabdi rukhësa kurse e ka të lejuar Dëmë thënë që e, pasi ta ja për pasit të i marë. Dëmë thënë i lejohet dhe, që ta ja për zekatin pasit të i marë atë bërgjë, dëmë thënë për atë pjesë të pasurisë, por e, lejohet gjithashtu edhe për para se me marë. Pra nëse i vjen koha. Pra nëse kam ri një vit, edhe pse nuk e kam marë hala, atëherë lejohet edhe preferohet që me dhonë, sepse ajo është pasurit e ti, Por në çonse e e vënon derisa ta marrë atë pjesë, atëherë e ka të lejuar. Thotë Felis sekretiz Zeka, kjo nuk është sikur shpejtimi i zakatit. Do thënë kjo është tjetër temë. ë Thotë ولو كان بيده بعض نصاب وباقيه دين او دالن زك ما بيده. Por thotë në çonse dikush ka e kam rrini sabin. Mirpo tas e ka një pjesë një pjesë të nisabit, e ka ai në pronën e vet, në shtëpinë e vet. Kurse pjesën tjetër e ka dikun birds te një njerëj që eh që nuk mundet me ia kthi ose nuk ia kthen. Ose E pjesën tjetër e ka hub. Atëherë, jebë zekat vetëm për atë të cilën e posedon. Që e ka. E njaj të athët vëlen, o të gjibu e i danë, fidejnin, ala gajri me liin, o me gësubin, o me gjhudin, idha kabë dahu. Kurse një pasuri të cilën e ka bërë që të dikush që nuk mundet me akthyj, ose e, një pasurit që i është uzurpu, ose pasurit që i kontestohet, dhe më thënë nuk e, i thuet që nuk është e jotje. Atëherë, kure ka obligim me dhënë për të, pra përderi sa ashtë, nuk ja ka këthi borgjin, ai i cili nuk mundët me a këthi. Dhe të të e ka hupë shpresen sa ai nuk ka, së mundët me a këthi borgjin, ose e ka hupë shpresen pasi e shërë që ai nuk do me a këthi, ose e, ka një pasuri të cilën ja ka uzurpoul dikush edhe nuk ja lejon ose është os një pasuri hak i tij por ja konteston dikush në do të them ka proces gjyqësor si më thën për të atëherë zekatin për të e jep pasi ta marrë do të them nuk e llogarit si pasurinë e tij derisa ta marrë Rruja anë Alijin, webni Abbasin, lillë umumë, dhe më thamë kjo në përgjësi është të nësmetuar krej Aliju dhe i ben Abbasit. Pasaj, thotë autor i rahim e hulla, wa idha stafad e malen, fela zekate fihi hatta jahula alejhi l'haum. Dhe të njëfë se fiton pasuri tre, zekati për të jepet vetëm pasi ti kalohi një vit asaj pasurija, illa në të gjësë sëima, përveç, uh, ato, dëmë thonë, shka pjellin baktit, au ribhët të gjara, ose fitimi prej të rektis. Likaw li omër, uh, dëmë thonë, në bas të uh, fjallës uh, omerit, edhe uh, thot, gjithas uh, të, u uh, li kawli ali, u la juqrafu le huma, mukhalifun minë asëshaba, edhe nuk dhijet që diku shkë, prej sahabeve ka kundrështu. Cka duhet të kjo qështje? Du më thamë, nëse njëriju ka të ardhurat regullta. Pra, sigurësht në kohën ton roga, prej cilës gjithmon ndanë një pjesë të caktume. Edhe e, pasi ta këtë mërri një sabin, pasuria vazhdojnë, vazhdimisht të shtohet. Ose e kapasurit vetën, do të them kapitalin e vet me të cilin bën tregti, edhe ai kapital e kam rënë nisabin. Atëherë ajo çka e fiton si fitim prej tregtis, ë gjithashtu edhe treta, ajo që është, do të them ato pagtit çka piellin. Kjo jepet kur të vijë një vit prej momentit të fitimit nisabit dhe më thënë, jepët mas një viti prej të gjithë pasuris komplet. Dhe, dhe të në fund të një viti jep zekjat duke logarit prej komplet pasuris që e ka në atë moment, jo në një sabin sa e ka pas në filim të vitit. E, kurse e kunder të ashtë, nëse fiton prej një burimi, dhe më thënë, të papritur, dhe më thënë, nuk ka të ardhurat regull ta, ose nuk është ajo pasuri Rje, rjedhoj e pasurit që e ka pas, du më thonë, si, si është fitimi në lidhe me kapitalin, ose qenë gjatë e rid, du më thonë, prej baktis, ato, du më thonë, nëse fiton pasurit papritur, shembul, me trashigim, du më thonë, që fse i vdes një afert, edhe trashigon në diqka, ose dhe një tjetër mënyr, Atëherë, kjo pasuria e re, për kitë pasurin e re, jebë mas një viti. Më thëtë, kurse nëse njeri ju, ka pas njësa, në më thënë, nësa është 85 gram ari, i ka pas një vjetë, me to ka botë rekti, një ditë për para se me dhonë zekatin, ka fitu edhe 10 gram, atëherë duhet me dhonë për 95 gram. Në më thënë që ka fitu prej a sa i pasuri që e ka pas. Ëm ndërsa nëse ka pas, domethënë i vjen një pasuri e re e papritur, atëherë nuk e llogarit edhe atë në brenda pasurisë. Gjithashtu edhe nëse ka pas gjatë gjithë vitit 120 krer dele, edhe një ditë përpara se më dhon zakatin ka lind 1 dele, ka bon 121, atëherë duhet të më dhon 2, pra jo 1, sa është asht deri në atë moment. Ëh do të them se kjo çështje gjithashtu ka ardhur 5 herë si pyetje. Pra, çetiyet e qartë, nëse e ardhura ose rritja e pasurisë është e pritur, ose nëse është rjedhojë e pasurisë tonë, atëherë jepet për komplet pasurisë. Nëse vjen pasuri e papritur, atëherë Jepet, e, edhe për të duhet me kalu një vjetë. Një vitë. Pastaj thot, uaj u domë mulë mustefadu ila me bjedi hi i nka në një sabëm më në gjindë si hi. Thot, ajo që e ka fitu, nëse është një sabë, në, nëse është, më thënë, pasuri prej të njetit loj, atër e bashkohet me një sabën. Dothot, në momentin kër njëriu nuk ka një sabë, kër të vije një pasuri ere, edhe pe, pre ati momenti e ka fitu një sabën, nëse është prej të njëti të loj, au fi hukmihi, ose është me të njëte normë, dhe më thanë nëse ka pas njëriu të dhët gramë ari, edhe në atë moment, dhe më thanë një moment, i stohet ajo pasuri pa mar parasysh me çfarë baze do të thonë i stohen edhe 10 gram ose edhe 100 gram pa mar parasysh do të thonë atëherë kam rënë nisabin nëse i ka ardë e njëjta pasuri pra ari ose që ka normën e njëjtë do të thonë ka fituar argjend mirëpuk po, kur paskohen e mrin nisabin atëherë prej atij momenti llogaritet nisab e kafidha me ardhë do të thonë thët e u fihuk mihi, ose që e ka normën e njajt, ke fitë datin mea dhe hebë. Pra, ari dhe argendje kanë normën e njajt, e, ato, ose edhe valutat tjera, të më thënë nëse ka pas 1.000 euro, pas të i vinë edhe 1.000 frank, ose dolar e, e kështu me radhë, në momentin që bëhet një sabë, atërë dë thëtë ato bashkohen, ato pasuri, që të logaritet një sabëi. Fe illem jenë kun min gjënsin nisab, velafi hukmihi, fe lehu hukmu nefsihi. Në që fëse nuk është prej lojt të njajt, asë normat të njajta nuk i ka, atëherë se cili logaritet për vetit. Dëmë thënë, nëse ka 30 dele, edhe i shtohen edhe 20 ö, ose 10 lopë, dëmë thënë, atëherë nuk, nuk ka nisabë, sepse për lopët jepet ndryse, kurse për delet ndryse. Dëmë thëmë dëri këtu, kjo është si njëftimi për gjithëshëm për regullat e zekatit. Pastaj, vazhdojnë me zekatin e bagtive, ati nësha Allah në mësimin e ardhëshëm. Wallahu a'lem, wa sallallahu a'sallam, ala abdihi wa rasulihi nëbina Muhammad, wa akhiru da'wana, enilhamdu lillahi rabbil alamin.